Un xoven con antecedentes por episodios de violencia tivo que ser reducido na madrugada deste domingo dun disparo nunha perna de, eh, en Porriño, despois de ferir con unha machada a un garda civil que xunto con eh, un compañeiro de patrulla, dous policías locais trataban de identificalo. Temos contacto esta hora con Florencio Porto, que é xefe da policía local de Porriño. Florencio, moi bos días. Hola, días Bo bueno, menudo lío este fin de semana non con este asunto? Bueno sí é un tema aislado que non se contaba con él, pero que, como bendices,ás cinco e media da mañán transita esta persona por, eh, por unha rúa por, eh, de travenir de, de, de, de Galicia, pola cera, o sorprendente que leva po unha machada na man Eh, entonces eh, ante eso, ante alerta tamén de un vecinho, a Guardia Civil intenta eh, pues identificarlo, ainda que logo xa postre ben coñecido, e eh, eh, que le puxera da, da actitud de levar a, a Achanamán. Entón, en ese momento tamén é alertada a policía local que casualmente pasaba polo lugar lugar, eh, intervenen as dúas patrullas, E a raíz desta intervención, del de, de poñer de súa actitud que fai eh, me, entrar en un estado máis de ira e eh, de furia contra os agentes eh, coa machada na mán e eh, intentando alcanzalos eh, en todo momento. <risas> eh, un guardia civil, pois, eh, acercase para, para intentar tamén sacarle e eh, resulta que este revolvese, eh, recibe un golpe na cabeza Eh, donde ten que elevar os puntos de sutura máis leixo da, de que de poña actitud xa se fai un disparo airo de intimidación non fai nin caso e logo o siguiente pois a unpe para poder, eh, pa poder xa reducilo eh, o, o que se consiga posteriori Eh, eh, nada que selle sí, saca a machada esta que porta, e eh, ademais un cuchillo que le va dando a espalda o, o caso é que este home, parece ser que un delincuente habitual non é de nada un leñador non iba a cortar leña Non, a, esa hora non, a esas horas da madrugada, desde logo, non iba É un veciño de aquí de Porriño, é unha persoa bastante agresiva en outros episodios Eh, que, eh, que un o teu colexo xa de, de calque sustancia estupefaciente que hai ingerido ou, ou de alcohol mismo, non creo que sea o caso, eu tamén que é unha persona enferma mental, e, entonces, pois bueno, que de vez en cuando o último episodio foi coa súa propia nai que a, a agrediu, entonces xa en calquer momento pode pasar cualquier cunsa con esta persona. O caso que se demostra unha vez máis que é importante esa colaboración entre a Policía Local e a garda Civil, porque si son dúas patrullas, nun caso deste xa é importante. De logo, eh, bueno, xa desde sempre a colaboración Guarda Civil-Policía Local está por encima de todo, e nos acollamos en todos aqueles casos que sea necesario, ou cuando non haya casos tamén este foi así este, a colaboración foi mutua estuveron aí desde logo unha cousa que quero apuntar é, non sabíamos cal era o objetivo que tiña ninas ideas que tiña esta persona transitando a esas horas coa machada na mano o que si sí, sei é que a intervención policial é, foi boa e quizás con ela é, se houvera evitado unha tragedia maior que non sabíamos onde se iba por Si, sí, o caso é que el Coa machada, como dicíamos antes, non ia a facer nada bo. En principio, cando alguén di ambulancia a esa hora da madrugada por unha cidade como é Porriño, pois algo vai facer, eh. Si, sí, algunha cousa iría facendo. Penso que é léxico de sabernos o que poderá pasado. Agora, pero logo eh, o valor que lle votaron a policía e a e a os civis, esas duas paresas de noite pois foi, foi crucial para resolver bastante en este, este caso. Foron os veciños que nos avisaron, me parece. Mm, sí, hai un primeiro aviso de unha señora que estaban circunstancialmente na vental, pero, pero bueno, que logo... É mm, unha, unha calle que pouco transitaba a esas horas da madrugada. entonces solo en tal caso... Eh, despertadas polo ruido dos tiros, pero bueno que tampouco saliu hubo a colaboración de alguna persoa, pois con toallas para limpiar a sangre e tal eh, pero bueno, nada, nada máis eh, solventado sobre o tema de que esta xente da avenida de Galicia salida toda a rúa non é verdad, eh, non había unha calle, eh, eh, bueno foi un episodio moi rápido tamén en cinco minutos ou e xa se resumou todo entón, xa é unha Bueno, pues don Florencio Porto, moitas gracias por estar con nosco contarnos un pouco o que pasou eh, de, de logo eses datos eh, chaman a atención non? porque parece isto unha película desas de eh, unha españolada destas eh, complicadas e sangrentas bueno, moita oh, oh, afortunadamente non deu pa máis que, afortunadamente, non? pero podido ser, ser, como dice vosted, unha tragedia A ver, eh, Porriño eu creo que é unha ciudad bastante tranquila, que eh, non suele aparecer cousas así. Eh? Entonces, eh, hombre, é curioso, é curioso é que mo hubiera visto, decir, que pinta unha persona destas cunha machada na man, ou alertado a calquera, non? Uh -huh. Pero bueno, eh, ojalá non haya destos casos en outros momentos que se reduzca o máximo café de intervención policial tal como esta para ben de todos eh, e que, eh, que a ciudadanía siga tranquila que creo que ten unha boa policía uh -huh. na calle A pesar de dos tempos de crisis vostedes mantenen unha patrulla da policía mm, pola noite, non? Si, sí, si, sí, unha e a veces dúas eh, cando hai posibilidad pero uh -huh. sempre temos eh, a 24 horas patrulla de policía local na rúa Bueno, pues muchas gracias, don Florencio Porto, por estar con nosotros. Muy buenos días. Ah, o A sea, usted, muy bien.